Hii、ni sehemu ya peeli ya tukio la mawaji ya raisu Amerikani, Johnny F Kennedy. Mwandishi ni kumbwe dhibwa na liam tul, mimi na tu ananiya si Edgar. Ilikuwa ni alhamisi ya Novemba shirini na moja mwa kifunyati sauti na tatu. アイシー・ジョニー・フ・ケネディ、ナム・ケウェ・ジャーキ・ケネディ、ワナワ・シリー・ナ・エア・フォース・ワン、ギンボニ・テクサス、カティカ・ワ r ジャー・ a ンデギュア・カスウェル、ネ・カティカ・ヴィング・ア・フォーティウォーズ、アイシー・ナム・ケウェイ、ワリコワ・ワナ・トケア・サント・アントニオ・ハンストン、アンバーコン・チャナ・ケネディ・ユトビア・カティカ・チューチャ・マティバブチャ・ジェシュー・ラ・アングア、ネキチュー・ア・ブ・ブ・ブ・ブ・クス・エアフォース・ベス、ナ・ジュニア・ケ、 Alitoa hotuba katika hafla ya chakula cha jioni. Iliofanyika Raisi Hotel. Mbapo kulikuwa na kumbukumbo ya kifo cha mbunge mashuhuri wa mbunge la Congress. Haliaitua Albert Thomas. Siku hiyo ya Al-Hammis. Raisi Kennedy na mkewe waliwasili Texas majira ya sata na usiku na daka saba hivi na kupokelewa wanjawandegi na Raymond Burke raisu wa Fort Worth Chamber of Commerce. Pia, katika ndegi nyingine iliombeba makamu wa Raisi Lyndon B. Johnson. Walikuwa, hamefuatana na gavana wa jimbula Texas, wana John Connell. Tamoja na hasimu waki mkubwa, senator Ralph Jabarrow. Msafara wa Raisi, uliondoka wanjawandege kupitia West Freeway. Ambapo lichiakuwa ni muda au si kusana, namvu aliokuwe na nyesha, wananchi wengine walijitokeza na kujipanga barabara ni kumpongia mikono. Walifika hotel ya Texas. Majiresha tano na dakika thalithi na neusi ku ambako katika hoteli dipwa mbapa rais kennedy namkevu wali lala kuusi kuhu mpaka iyuma ya novemba shirini ambili mwaka kufanyia tisa sainatatu sikuhi ya iyuma ilianza mapema sana kuwa rais kennedy kukufanya shuguri muhimu asubuhi na mapema. Umajira ya sambili na dakika 45 wa subuhi. Raisi Kennedy ya kiwa mifuatana na makamu wa raisi Lyndon B. Johnson. Pamoja na mbunge wa kongresi, Jimmy Wright, pamoja na senita ya Barrow. Alikuwa, anongena wananchi katika eneula 8th Street. Na katika utubaya hake hiyo, alimwagi ya sifa sekta usafirishaji wa anga ya jimbola Texas. Bada, e、eh, majira ya saa 3 ndaka kumia subuhi. Raisi Kennedy. Halikuwa amesha rejea hoteli ni kwake Na halikuwa natuwa hutuba kwa wageni maalumu walikua Katika ukumbi wa hoteli Mkewe Jack ya lichelewa Na kisha kuwasili dakikyo 15 baadae Hakipokelewa kwa makofi ya kishindo kutoka kwa wageni walikua Baada ya Rais Kennedy kumaliza hutuba yake fupi Sohiba wake mkubwa Kenny O'Donnell Lambai pia halikuwa nikatibu wa teuzi za Raisi ありんふ e たありん e s たありんふわたありんふ a たありんふわた o りんふわたありんふわたありんふわたありんふわたありんふわたあ a んふわたありんふわたありん a わたありんふわたありんふわたありんふわ a ありん a わたありんふわた a りん o わたありんふ a た a りんふわた k りんふわたありんクわたあ a んふわたありんふわたありんふわたあり u ふわたありんふわたありんふ a n a mvua Base na takagari t a k わた m b e b a Raisi わたありんふわたありんふわた a n i、yani、liwewazi エリア・カムパー・アイ s ェ e サコネ・カナ・ヴィエマン・アワ・ナ・ニチィ・ナ・ e プン a ィワ・ミコノ・バス・バワナ・ム・サファラ・ア・ライス・ケネディ・ウィヨン・ローカ・ホテル・ヤ・テクサス・マジュリア・カムサ・アタナ・ナ・ダカ・カムイ・ビア・ス・ブーヒ・ナ・マジュ a ア・サ・アタナ・ナ・ダカ・シュリア・タトゥ・ イリューカー、カトカワンジャワンデギワーカスウェル、クニューヴィングヴィアフォーティウエイフ、ナクイレケアダーズ。バデアムダキドゴエアフォーズワン。イリューカー、カワンジャワンデギワーカスウェル、マジューレアサーターノナダカティラティナナニ。 マカムワライシー・ジョンソン、ナガヴァナ・コナル、ウォウォウォウォウィコミウォシリカブライス・ケネディ。i ワイオ、エアフォスワン、イリポトワンア a ムシュシャア・アイシ e ナム・ケウィ、ウォリラキウォンアマカムワライシーナ・ガヴァナ・ワテクサス。ナンディポ、ミサファラ・アワライシ・ケネディ、ミケウェ・ジャッキ・ケネディ、マカムワライシ、ガヴァナ・コナル、ナセネタ・ヤバロウ。 サファ a は、私たちの大学の大学の大学の大 n の大 a の u 学の大学の大学の大学 a 大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の l a s na k 大 a s i 学 i d a l 大学の大学の i 学の大学の a 学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学 a 大学の大学の大学の大学の大学の大学の g 学の大学の大学の大学の大学の i majira satano na d 学 k 大 k a h a m s 学 na tisa. Msafara wa Rice Ulipoka mata barabara kuingia katikati ya mji wa Dallas Kuelekea Trademont Ulikuwa kwenye mpangilio ufwatao Ukatanguliwa na gari ya mbele Gari ya mbele kabisa iliokuwa inaongoza Msafara Ilikuwa ni gari aina Afrodi-Mercury Sedan Alikuwa naendesha gari hii Alikuwa ni mkuwa idara polisi Katika mji wa Dallas yambaya liitua Jesse Cole Katika siti ya mbele ya mkono wakulia, alikuwa miketi Afsa Secret Services, Special Agent Winston. Sitia nyume ya gari hii mkono wakushoto alikuwa miketi Billy Decker, sheriff wa mji wa Dallas na siti ya mkono waki wakulia. Alikuwa miketi Afsa mwingine wa Secret Services, Buwana Forest Sores. Nyume ya gari hiyo ya mbele ilifotiona gari ya Rice. Gari hii ya, ya mbayo, Rice Kennedy lipanda. Ilikuwa ni yaine ya Lincoln Continental Convertible ya mwakarifunyumia tisa stina moja. Ambayo imiboreshwa iliku kithi maswala ya kiusalama, ilikuwa inaendeshwa na hafsa wa Secret Services, Agent William Greer. Pembeni yake katika siti ya mbele, alikuwa meketi hafsa mwingine wa Secret Services, wana Roy Kellerman. Uyu ndiyo yuri hafsa mbae, alipewa maagizo na O'Donnell. Swahiba wa Kennedy na katibu wake aneshugulika na maswala ya teuzi. Kuwa kama hakutakuwa na mvua mjini Dallas, basi ya hakikishe kwa gari ya takayopanda raisi na kuawazi, bila palajuu ilikuwa raisishia wananchi kumuona raisi kwa uzuri na kupungia na mikono. Sitia nyuma mkono wa kulia. Halikuwa mekaa Gavana Connell, huku mkono wake kushoto, hakiwa mekaa mkewe Nelly Connell. Sitiza nyuma kabisa za gari hii ya wazi, mkono wakulia likuwa meketi rice kennedy. Huku mkono waki wakushoto wakiwa meketi mkewe jacqueline kennedy. Tembe zoni, yani ubavuni mwa gari ya mbalo, halikuwa mepanda rice kennedy. Kulikuwa na pikipiki mbili za polisi kila upande. Ambapo mkono wakushoto kulikuwa na pikipiki zilizo endesho na polisi wa kituo cha mdu wa Dallas. Officer Billy Joe Martin na officer Bobby Huggins. Upandakulia kulikuwa na pikipiki zilizoendesho na officer James M. Cheney Na officer Douglas L. Jackson Gari ya nyuma ya rice, ya ni fall-up car Nyuma ya gari ya liopanda rice kennedy Kulikuwa na gari aine ya Cadillac Touring Convertible Ambayo iliwa beba maafisa wa Secret Services kwa ajili ya ulinzi wa rice na First Lady Derivar gari hii ya likuni ya agenti sana kini ウ i ワンベレムコノコショート、コニムランゴアリコナン n ンニアスペシャルアジェントク a ントヘル、アンバヤナウシカナウリンズオフェストレイ、コニムランゴムインニアワンベレクリア、アリコナンインニアスペシャルアジェントジャックレイ、メランゴアニューマークリア、アリコナンインニアスペシャルアジェントポーランディス、i n ムランゴアンコノコショート、アリコナン i ンニアスペシャルアジェントウィリア a ティー、マンクリタイア、ダニアガリ、シティアニューマ m e ク e メケティ t ワトワネ、 Kulikuwa na Kennedy O'Donnell, msaidizu wa Raisi, na katibu wake wa maswala ya teuzi. Pia kulikuwa na David Powers, ambaye nae ni msaidizu wa Raisi, na pembeni yao hawa mkuno wa kuria, aliketi Special Agent Glennie Bennett, na mkuno wa kushoto aliketi Agent George Hickey, gari ya makamu wa Raisi. Nyuma ya gari iliwa beba maafsa usalama wa ulinzu wa, wa Raisi. Ilifuata gari ili umbeba makamu wa raisi Lyndon B. Johnson. Gari hii haina ya Lincoln Inconvertible. Ilikuena ndeshu na Hushel Juggs. Hafsa wa polisi wa kitu kikucha Dallas. Pembeni yake mkono wakulia alikuwa me Katie Youngblood. Assistant Special Agent in charge. Sitia nyuma walikuwa mekaa Senator Raffi Abaro kushoto. Lady Bade Johnson katikati. ニューマイ r VP ・フォーラップ・カー、ニューマイア・メイア・エル・カベル・ナムケワ・エリザベティ・カベル・ニューマイア・オー、ニューマイア・クリコナ・ガリア・マー・アカサ・ワー・セクレット・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・ a ブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セ a b e l ブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セブ・セー Kutoka vituwa vikubwa vya kitaifa, yani National Press Pool. Nyuma ya gari hii zilifuata gari nyingine tatu za watu wa picha. Ambazo zilibebo wapigia piche za video, piche za mnato na waandisho wa habari wenyeji wanofanya kazi vimbo vya habari jimbo ni Texas. Nyuma ya gari hii tatu kulikona gari nyingine tatu zilizo wa beba wabunge watu wa Congress kutoka jimbo la Texas. Na mwisho kabisa mwamsafara kulikona magari makubwa mawili. Yani buses, ambazo zilibeba watumishu wengine wa raisu wa ngazi za chini. Mfano, huandisha wa abari wa ikulu, makatibu wa idara za ikulu, daktari wa raisu na kathalika. Kisha nyuma ya mabasi haya mawili msafara ulimaliziwa na gari ya polisi liofuati ya nyuma. Hii ndiyo picha kamili ya msafara wa raisu, Kennedy. Ulipotoka wanjawandegi wa Love Field kuilekea trademark katikati ya mdi wa Dallas. Kama nilifo sema au likuamba, umbali kate wanjawandegi wa Lovefield na alikuwa naelekea Kennedy Trademart ni kilometa kuminasita tu. Lakini ulipangwa msafara usafiri kwa muendo wa taratibu na kutumia dakika roba na tano. Ili kumpa raisi muda kutosha kusalimiana na wananchinjiani. Wananchi walikuwa mijitokeza uwengi haswa na kujipanga barabarani kumlaki raisi. Inakadiri wa kuwa zaidi ya watu laki mmoja na nusu mpaka laki mbili walikuwa mjitukeza. Msafara ulizidi kuchilewa zaidi bada race kennedy. Kwa muru msafara kusimama marambili barabarani.